День тринадцятий. Наступного ранку вона вже сиділа під дверима слідчого районного відділу карного розшуку майора Чепурного. Він чомусь вирішив почати саме з неї. Поведінка віри здалась йому дивною. І, можливо, як показував досвід, він одразу зможе накопати щось «Цікавеньке!» Хоча справа здавалася йому доволі банальною. Зараз, наприкінці сторіччя, із людьми і у природі відбувається щось неймовірне, і два самогубства виглядали досить рядовими. «Проходьте, сідайте!» запросив він Віру. Віра увійшла з острахом оглядаючи приміщення. В сіровато-зеленому кабінеті над столом, як годиться, висів портрет президента, ніби намальований новітнім Остапом Бендером. Поруч красувалася ще одна картина, до якої був приклеєний ярлик із надписом «Перекуримо!» На ній було зображено чотирьох прикордонників, на тлі засніжений гір. Вони нагадували лікарів у білих маскалатах із серйозними комсомольськими пиками. Кремесні хлопці підпалювали цигарки від вогника, що його простягав сивочолий старшина. Кожен тримав на повідку вівчарку – в одної з собак чомусь було лише три ноги. Це мені перенесли з червоного кутка. Ніби виправдовуючись, пояснив слідчий перехопивши здивований вірен погляд.